Гадар, посланець Скорхід. «Хто велів тобі йти сюди?» спитав Ібрагім сердитий, що перешкодили йому в полюванні. «Муса-паша, великий султане, ханські посли прибули до тебе. Кажуть, що в них невідкладні справи». Раби погані!» затупав ногами Ібрагім. «Як вони сказали, невідкладні справи в них!» «До мене секбан баша! Пошли кінних до татарських посланців, хай волоком приведуть їх сюди, якщо не мав них терпіння чекати». Наступного дня перед обідом примчали вершники до султанського табору, тягнучи шнурами за собою послів Іслам Гірея, пошарпаних у подертих башмаках зі збитими до крові напівбосими ногами. Султан сидів у шатрі на подушці, поважний і спокійний. Він оглянув нужденних посланців з ніг до голови і мовив. Мені казали, що у вас невідкладні до мене справи. Коли ж це справді так, то не годиться кликати султана до двору, а треба бігти чим дуж до нього. «Де б він не знаходився?» «Як бачите, я вам показав сьогодні, як це треба робити. Кажіть швидше, що там? Хан помер? Чи, може, шторми Крим залили?» «Порох стіб твоїх, Ісламхан, негідний цілувати твої ноги!» Простогнав тремтливим голосом посол. «Доносить тобі, що, що він особисто виходить з усім своїм військом на ляхистан, і ще доводить до відома, ногайські полки Тугайбея вже розгромили з козаками ляхів на Україні. Хан просить тебе теж іти ти, побагатий ясир, а на знак високої поваги до вождя й воїна велить віддати тобі цю коштовно оздоблену шаблю і листам. Розширились у султана зіниці, задрижали м'язи на дряблому лиці, Приступ скаженої люті повільно накипав, але ще не міг прорватися. Ібрагім довго дивився в лист, не розрізняючи літер, І вроскочив заверещав. Як, як він смів. Ми шесть дали польським послам як насмілився смердючий пес почати війну з Рахистаном, не питаючи мене. Посли стояли на колінах, опустивши до землі голови. Вони вже не чекали, що султан, як це належиться, накаже одягти їх у почесні кафтани. Згасала надія вийти звідси живим. Я піду не на Польщу. А на Крим війною я затоплю кров'ю погану вашу землю, а вас, вас бити киями і гнати до золотого рогу. Ібрагім кричав, і ті пався в люті. Ну, чого ви стоїте? Накинувся на сегбанів, і ті пустили на послів собак. Тоді прийшла черга до недима який один із всіх тут присутніх був спокійний за свою шкуру. «Що твій гороскоп? Чому не попередив мене про чорну вість? Чому затаїв її переді мною? Ви всі, ви всі проти мене, всі зрадники!» Султан схопив шаблю, подаровану послами, і, не виймаючи її з піхов, сягнув нею по черепу, свого єдиного дорадника. Не дим упав на землю мертвий, і в цю мить спам'ятався Ібрагім. Він вкляхнув біля нього, тер долоною по синьому басамані на скроні і безпорадно розглядався довкола. «Зюнон! Зюнон!» закликотіло в яничарських казармах. Ібрагім прогнав татарських послів, а потім убив Булукбашу, який прийшов із домаганням відправити стамбульські орти на війну з Рахистаном. Згадали тепер воїни своїх побратимів, що останнім часом таємно зникали з казарми, проклинали ім'я Валідеки Азем, заговорили про найбагатшу у світі здобич. Яка потрапить у руки шолудивим татарам. Мурах Баба виголосив у мечеті проповідь про розпусного султана, який проводить час у розкошах і генлює державою та військом, яничари з мідними казанами, проривалися з казарм на вулицю, стримував їх Нур Алі. Він ще не зважувався на ребелію. Ібрагим зачинився в тронному залі і не впускав до себе нікого. Не стало вірного Недима, султан оплакав його і перебирав у пам'яті всіх сановників і слуг. Нікому більше довірятися не наважив. А самостійність лякала його. Зі всіх кутків просторого залу віяло подихом смерті. Ібрагім зачинив двері на всі замки, а їсти подавала йому Кея-Хатун через шафу, що поверталася в стіні довкола осі. Кожного разу гаремна служниця шептала йому крізь що одаліски хочуть утішити великого з великих, та він боявся йти навіть до гарему. В тривожній самотені Ібрагім починав розуміти, він безсилий, і життя його існує поза державою. Щось там на світі діється без його відома. Діється, певно, і в дворі, а нікому вже переконувати його в тому, що він найсильніший і наймогутніший, і всі бояться його гнів. Кермо раптово Вислизнуло з його рук. Крим самовільно розпочав війну з Рахистаном. Якесь нове військо, Єнні-Чері, появилося на півночі і змітає все на своєму шляху. Єнні-Чері, всюди Єнні-Чері, скоро весь світ рушить на Османську імперію, а сама ж імперія хіба не стала ворогом його? Султанського життя Крізь залізні мушрабій, дивився в сад Що спускався по схилу До Босфору Там пишалися Лотоси і глицинії Достигали Мангові плоди І згадував Ібрагім Свій перший день Султанування Коли він подягнений І негодований Вийшов до квітів а з його уст зірвалися слова ніжного вірша про зажуреного солов'я. Чи не краще було тоді пройти за ворожу по рибацькі селища